Robota vás čaká. Aj, najskôr vstane slnko. To by tak bolo, aby sme ho predbehli. Otvor oči a uvidíš, ako sa ti čísne do obloka. Pozerá na našu biedu. Keby sme aj vstali, neupudne z nej. Ľudím šírym svetom, radujem sa kvetom. K sebe hlávky dávajú tak sa pozhovárajú. O chlapcovi, stratenom, čo na zámku medenom. Vo svetlici býval, dohodvá bulíhal, nedotkol sa zeme. Prečo? Veď to vieme. Nenazeraj oknom, radšej vojdi. A povedz, čo ty aj iní viete. Ale my. nie. Nech si len ide kade ľahšie mm. a nebudi nás svojím spevom. Ej, ej. Má tvoja pieseň pokračovanie? Iní ho musia napísať. Nerozumiem ti. A navyše som hladná. Na stole je pre každú kúsok posúcha. Mm. Kús posúcha. Aby sme mali čo vodou zapíjať. Lepší posúch ako nič. Vojdi po cestným. Nadelím ti zo svojho. Rád si k vášmu stolu prisadnem. Za stolom je miesto len pre štyroch a nás je teraz päť. Rada ti svoje miesto prepustí. Čo sa jej robí? z neho oka nespustí. A, čo nevidíš, že je to len obyčajný tulák? Co? Čo žiadaš za to, devčina, že sa so mnou aj o to málo, čo máš, delíš? Nič. Len mi povedz, o akom chlapcovi si to spieval? Hádam si mu len neuverila. Všetko si vymyslel. Baveru nie. Tá pieseň je o chlapcovi, čo prišiel na svet v medenom zámku. Nikdy som nepočula, že by jeho pán mal syna. A Veru mal. Celé roky trvalo, kým sa ho dočkali. A keď sa tak stalo... Pánovi sa prisnil sen, že sa chlapec nesmie dotknúť zeme, ak sa má 12. roku dožiť. Deväť pestúnok naň ho deň noc dohliadalo. A keď mu do 12. roka už len deň chýbal, strhol sa na nádvorí krik. Pestúnka pustila chlapca na zem a bežala sa k oknu pozrieť, kto to ruší pokoj na zámku. No a keď sa obzrela, chlapca už za sebou nenašla. Keby si netáral, ako môže niekto, čo aj malý, len tak nič po nič zmiznúť. Niekde sa im schoval a oni zle hľadajú, ak ho doteraz nenašli. Pozerajú a nevidia. Nevidia, ale počujú. Lebo vždy o polnoci sa vo svetlici, kde sa to stalo, strhne strašný lomos. Ešte sa nenašiel taký, čo by mal odvahu zostať v tej strašidelnej svetlici. Darmo pán medeného zámku 300 zlatých slúbil tomu, oh. kto zvie, čo taký lomo robí a vo svetlíci čo len jedinú noc ostane. Kde si zmizol mládenec? Ja by som polnoc vo svetlici prečkala, len aby na medenom zámku bolo zase všetko pri starom. Na tých zo zámku ani nepomyslíš. Na 300 zlatých si sa ulakomila, hm. ale tie patria mne, lebo som staršia. Mne! Lebo som mm. najstaršia, Aha. zaveďme na zámok, tulák. Kde je? Kým ste sa hádali, vytratil sa. Nech si šiel. Aj sama k zámku potrafím. Tak ty chceš, dievčina, prečkať polnoc vo svetlici. Len tak nič po nič by som cestu sem na Medený zámok nemerala. No, možno si si to rozmyslela. Už som sa rozhodla. Dobre teda. Sluha, Odvediu do svetlice, ktorej sa muži vyhýbajú, ale žena sa jej nezľakne. Ráno z nej výjdem živá a zdravá. Ak mi pravda prinesiete niečo zajesť a od hladu nezomriem. Sluha, naznášaj do svetlice jedlá od výmyslu sveta. A prichystajte aj tých 300 zlatých. Odnesiem si ich do mlina. Tam nepoznajú iný strah, iba ten, čo s hladom prichádza. Kač. Hoduješ, devčina? Oh, hodujem. A ty? Prečo robíš taký lomos, keď prichádzaš? Musia ma počuť aj tí, ktorí sa mi dali zeme dotknúť. Hm. Hm. Chceš povedať, že si chlapec, čo sa pred rokmi stratil? nie si mladší ako ja. <rý> Rástol som. Aj keď na mňa ľudské oko nedovidelo... A ľudský pokrom som iba za zavše do úst vzal. A tu? Tu je jedál od výmyslu sveta. Poveď, pre koho tak Boha to prestreli? Pre mňa! Koho za stôl pozvu? Nikoho! Pozvali iba mňa! Koho zasíte? Iba mňa! A čo sa toľko vypituješ? Zmizol. Ako ten toulák, čo do mlyna prišiel. A čo tam po ňom? Keď tu je dobruhod od vymyslu sveta. A 300 zlatých je mojich. Poviem im, koho som videla. Mama! Mama, pozri, čo nesieš. Pre pána Jana toľké bohatstvo. Nože, ukáž? Nedotýkaj sa ho. Patrí no. mne. Ak chceš mať 300 zlatých, choď a vyslúž si ich. Ako ja. <hý> A veru pôjdem. Nebude mať menej ako ty. Schovám si svoj poklad. Ja sa ti ho nedotknem. Zlodejí by sa naň mohli ulakomiť. ak sa o ňom dozvedia. Maj si svoj poklad. Len mi povedz. Čo si vo svetlici videla? Mládenca. Čakala som strateného chlapca a odrazu stal predo mnou mládenec. Dorástol na ňo ten... stratený chlapec? Čo si také povedal? A čo ti ešte prezradil? A nevypýtaj sa toľko. Nemohla som jesť aj počúvať. Ako prišiel, tak odišiel. Viac neviem. Musím hm, si pospať. Celú noc som oka nezavrela. Nechajte ma, nech si, nech si aspoň cez deň zdriemňem. Čo robíš, taký lomos? To som sa ho v noci napočúvala. Nože, buď opatrnejšia. Nechaj, sestri, nech si odpočinú. Zaslúžia si to. Veď každá z nich hotový majetok do mlyna priniesla. Teraz som na rade ja. Vyberiem sa namedený medený závok. Chceš sa, sestrám, bohatstvom vyrovnať? Trápim sa, prečo sa ten mládenec z ničoho nič? O polnoci zjavuje... A potom sa ľudskému oku stráca. Nech na to iní hľadajú odpoveď. Ty len pekne doma seď a svojim bohatým sestrám poslúž. Možno sa ti od nich aj dajaká zlatka ujde. Nechcem peniaze ako moje sestry. Peniaze vyslúžili, ale nič nezistili. Nenájdem pokoj, kým sa osvetliť celú pravdu nedozvie. No, tak si teda choď, ak inak nedáš... Len sa maj na pozore, aby si sa s prázdnymi rukami na hambu nevrátila. Ja pred tebou neutečiem. Len či ty predo mnou nevezmeš nohy na plecia. Ako by som tvoj hlas už niekde počula. Hm. Nože sa postav do svetla, aby som na teba aj videla. Spoznávaš ma? Ako by nie. Si ten, čo o Medenom zámku spieva? Som ten, o ktorom bola pieseň. Raz do roka môžem opustiť svoj tajomný príbytok. A piesňou prilákať tú ktorá by ma mohla vyslobodiť. Moje sestry to nespravili? Ha, mysleli viac na jedlo a na zlatky ako na mňa. Ty si sa už so mnou o chudobné jedlo podelila. K chudobnému stolu ma posadila. Či to spravíš aj teraz, keď sa stôl pod jedlami prehýba? Len sadni a jedz. Koľko sa ti žiada. Lebo ty si tu doma a ja iba na návšteve. Ha, treba mi ísť, devčina. Ja sa do svojho tajomného príbytku vrátim a ty sa so zlatkami do mlyna poberieš. Ako by som mohla teraz myslieť na zlatky? pôdem tam, kam si sa ty pobral. Počkaj! Čo je to? Vietor sa dvíha a mládenec mu na chrbát sadá. Vetrík, vetrík, pomôž mi! Posaď ma za mládenca na svoj chrbát. Rýchlo sadaj, dievčina, lebo o chvíľu sa priepasť zavrie. Či to svet chýroval, aby dno priepasti toľkú krásu ukrývalo? Pod nami zlatá rieka tečie, zlatá hora rastie a zlatú lúku tisícoraké kvety krášľa. Keď o nich budem v mline rozprávať, neuveriam. Tichši lebo ťa mládenec začuje a do svetlice nazad pošle. Počkaj, vetrík! Odtrhnem si halúsku zo stromu. Bude mi pripomínať nádheru, čo pred inými priepazďu krýva. Halúsku máš. Teraz ticho seď a pozeraj na zver, čo zišla z hory, aby mládenca privídala. Pozri na ten krdeľ vtákov zlatokrídlich, čo nám nad hlavami krúžia, vetrík! A chvílu sadnú mládencovi na plecia. Keby mi aspoň jedno pierko na dlaň spustili, aby mi raz mládenec uveril, že som s ním na dno priepasti zostúpila. Hej, dievčina. Dievčina. Poveď, či by si tu so mnou zostala? Ty si o mne vedela? Po celý čas. Bála som sa, že ma nevezmeš zo sebou. Odtiaľ to sa tak ľahko nedostaneš. Ešte sa môžeš vrátiť medzi ľudí. Stačí sa ti pustiť po zlaté rieky. Jej vody pri medenom zámku spod zeme vystúpia. Môžeš doň vojsť a pýtať si svojich 300 zlatých. A nie keby mi 3 razy toľko dali, neodídem od teba. Nie. Čo sa tu deje? Rieka zmodrela? Zelená hora na lístí zašumela. Ptákov všetkých farieb privoláva. A kde je vetrík? <tým> Zase sa môže pochodníko vpúvať. Lebo priepasť sa stratila a moja kliatba pominula. Ty si ju zo mňa sňala tým, že si po tri razy myslela viac na mňa ako na seba. Jedla aj odmeny si sa vzdala a vernosť si mi preukázala, keď si sa so mnou na dno priepasti spustila. Zdá sa mi to všetko ako som. Len zlatá halúzka a zlaté pierko svedčia, že to bola pravda. Kedy hodíš za seba, vyrastie zo zeme zlatý zámok a pri ňom zlatá záhrada. A pojmeš ma do nich ako svoju ženu? Zaraz môžu svadobnú hostinu chystať. Dých z Medeného zámku Aj z mlyna okolo svadobného stola posadíme Smutok aj hlad navždy zaženieme A po všetky dni nášho života Sa budeme len radovať O smutnom zámku medenom A o chlapcovi stratenom Ostala len pesnička uložená do sníčka. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, len sníčka uložená do sníčka.